Salme 37 av David Vær ikke opppisset på grunn av dem som gjør ondt. Vær ikke missunnelig på dem som øver urettferdighet. For som gress skal de visne i hast, og som grønt nytt gress skal de svinne hen. Sett inn li til Jehova, og gjør det gode. Bo på jorden, og legg vind på trofasthet. Ha også din største glede i Jehova, og han skal gi deg det ditt hjerte ber om. Veldt din vei på Jehova, og stol på ham, og han skal selv gripe inn. Og han skal visselig føre fram din rettferdighet som lyse, og din rättvishet som lyse ved middagstid. Vær stille for Jehova, og vent med lengsel på ham. Var ikke opppisset over den som gjør sin vei framgangsrik, over den man som gjennomfører sine ideer. Avstå fra vrede, og la voldsom harme fare. Vær ikke opppisset, bare for å gjøre det som er runt? For de som gjør ondt, de skal bli avskåret, men de som håper på Jehova, de skal ta jorden i eie. Og bare en liten stund til, og den onde er ikke mer, og du skal visselig gi jakt på hans sted, og han er ikke der. Men de sagtmodige skal ta jorden i eie, og de skal finne sin dypeste glede i den store fred. Den none legger opp råd mot den rettferdige, og mot ham skjærer han tenner. Jehova selv skal le av ham, for han ser at hans dag kommer. Ett sverd har de onde dratt, og de har spent sin bue, for å få det nødstilt og fattige til å falle, for å slakte ned dem som er rättskaffne på sin vei. Deres eget sverd skal gå in i deres hjerte, og deres buer skal bli brutt i stykker. Bedre er det lille den rettferdige har, enn de mange onnes overflod. For de onnes armer skal bli brukket, men Jehova skal støtte de rettferdige. Jehova kjenner de uklandelige stager, og deres arv skal få bli endå til uavgrenset tid. De skal ikke bli til skamme i ulykkens tid, og i hungersnødens dager skal de mettes. For de onde skal gå til grunne, og Jehovas fiender skal bli som det dyrebare på beitemarker. De skal få sin ende. I røyk skal de få sin ende. Den onde låner og betaler ikke tilbake men den rettferdige viser gunst og gir gaver. For de som blir velsignet av ham, de skal ta jorden i eie, men de som han nedkaller rundt over, skal bli avskåret. En sunn og sterk mans skritt er blitt gjort rede av Jehova, og i hans vei finner han behag. Selv om han skulle falle, kommer han ikke til å bli kastet over ende, for Jehova støtter hans son. En ung man har jeg vært, og jeg er også blitt gammel, og likevel har jeg ikke sett en rettferdig forlatt eller hans avkom lete etter brød. Dagen lang viser han gunst og låner ut, og derfor har hans avkom velsignelse i vente. Venn dig bort fra det som er ondt, og gjør det som er godt, og bli boende til uavgrensetid. For Jehova elsker rätt, og han skal ikke forlate sine lojale. Til uavgrensetid skal de visselig bli beskyttet, men de onnes avkom skal med sikkerhet bli avskåret. De rettferdige skal ta jorden i eie, og de skal bo på den for evig. Det er den rettferdiges mun som taler visdom med dempet stemme, og det er hans tunge som taler det som er rett. Hans Guds lov er hans hjerte, hans skritt skal ikke vakle. Den onde håller utkikk etter den rettferdige og søker å volle hans død, men Jehova skal ikke overlate ham i hans hånd og ikke erklære av munn når han blir till Jehova, og hold dig til hans vei, og han skal opphøye dig til å ta jorden i eie. Når de onde blir avskåret, skal du se det. Jeg har sett den onde være en tyrann, og bre sig som et frodig tre i den jord hvor det hører hjemme. Og likevel han siden, og han var der ikke mer, og jeg fortsatt å lete etter ham, og han ble ikke funnet. Gi på den uklandelige, og hold øye med den rättskaffne for den mannens framtid skal bli fredelig. Men overtrederne skal visselig bli tilintetgjort alle sammen. De ondes fremtid skal med sikkerhet bli avskåret. Og de rettferdiges frelse er fra Jehova. Han er deres festning i trengselstiden. Og Jehova skal hjelpe dem og redde dem. Han skal redde dem fra de ondene og frelse dem, for de har tatt sin tilflukt til ham.